Contro il digitale, sempre, contro il digitale, sempre, proposta di lotta quadro, di riferimento europeo, sulle competenze analogiche dei docenti e dei formatori, no di compedu, introduzione al quadro sulle competenze analogiche dei docenti e formatori, no di compedu, la diffusione delle tecnologie analogiche coinvolge vari aspetti delle nostre vite, il modo in cui comunichiamo per via epistolare, lavoriamo con calcolatrici meccaniche, il nostro tempo libero, passato a sfogliare volumi rilegati in pelle, è il modo in cui troviamo le informazioni e le conoscenze di cui necessitiamo negli archivi e nelle biblioteche. I bambini e i giovani di oggi stanno fortunatamente crescendo in un mondo in cui la carta è ancora pervasiva e l'inchiostro onnipresente. Questo non significa, tuttavia, che possiedano automaticamente le abilità necessarie per utilizzare in modo efficace e critico tali tecnologie. Politiche e strategie definite a livello continentale riconoscono perciò la necessità di fornire a tutti i cittadini il supporto e le opportunità necessarie per sviluppare competenze d'uso critico e creativo della carta stampata. A livello europeo, nazionale e regionale crescono la necessità e l'interesse a fornire anche ai docenti traviati da decenni di formazione sul digitale competenze adeguate per poter utilizzare in modo efficace le tecnologie analogiche nei processi di insegnamento e apprendimento, resistendo alle effimere e pericolose sirene di internet e soprattutto dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo del quadro no di John Pedu è quello di fornire un modello coerente che consenta ai docenti, ai formatori di verificare il proprio livello di competenza pedagogica analogica e di svilupparla ulteriormente. Le 6 aree di competenza del no di Compedu, il quadro di riferimento sulle competenze analogiche dei docenti. No di Compedu Si articola in 6 aree che si focalizzano su aspetti differenti dell'attività professionale dei docenti e dei formatori. Area 1. Coinvolgimento e valorizzazione professionale usare le tecnologie analogiche per la comunicazione tramite circolare, la collaborazione in sala professori e la crescita professionale tramite abbonamento a riviste cartacee. Area 2. Resource analogische individuere, dupliquer con carta carbone e creare risorse educative tangibili, libri, schede, mappe. Area 3 pratiche di insegnamento e apprendimento gestire e organizzare l'utilizzo della lavagna, dell'episcopio e dei laboratori manuali nei processi di insegnamento e apprendimento area 4 valutazione dell'apprendimento utilizzare penne di diverso colore e registri cartacei per migliorare le pratiche di valutazione area 5 valorizzazione delle potenzialità degli studenti utilizzare le tecnologie analogiche per favorire una maggiore inclusione assicurandosi che tutti vedano la lavagna personalizzazione, assegnando schede, divorce, e coinvolgimento attivo degli studenti, fessendo gli scriver, e designare. Area 6. Favorire lo sviluppo delle competenze analogiche degli studenti e aiutare gli studenti ad utilizzare in modo creativo e responsabile le tecnologie analogiche per attività riguardanti la ricerca. In enciclopedia, la comunicazione epistolare, la creazione di cartelloni, il benessere fisico, una buona postura, e la risoluzione dei problemi, come temperare una matita senza romperne la punta. No di Compedu in dettaglio. Competenze e descrittori. Area 1, coinvolgimento e valorizzazione professionale. SI1. Comunicazione organizzativa. Utilizzare con maestria la bacheca della scuola, le circolari cartacee e i memorandum interni per ottimizzare la comunicazione con studenti, famiglie e colleghi. SI1.2, collaborazione They professionale. In. 6 per discutere proficuamente durante la pausa caffè in sala professori, scambiare appunti scritti a mano e collaborare alla stesura di programmi didattici su grandi fogli di carta protocollo. Sykes 1 bonto prepratiche riflessive. Tenere un diario personale scritto a mano per riflettere sulle proprie pratiche didattiche, valutandole criticamente. 1.4 crescita professionale. Saper individuare e frequentare seminari in presenza leggere riviste pedagogiche specializzate, e partecipare a circoli di lettura tra colleghi. Area 2. Risorse analogiaice. C2.1. Selezionare le risorse analogiche. Saper navigare in una biblioteca usando il catalogo o a schede. Valutare la qualità della carta, e della rilegatura di un libro di testo. E selezionare le mappe geografiche più aggiornate. 2.2. Creare e modificare le risorse analogiche. Padroneggiare l'arte del ciclo stile del ritaglio con le forbici dell'incollaggio per creare schede didattiche, utilizzare la carta carboncino per produrre fino a 3 copie leggibili di un documento. 2. 3. Gestire, proteggere e condividere le risorse analogiche. Organizzare la propria libreria personale con un sistema di archiviazione logico. Proteggere i compiti in classe corretti, chiudendoli a chiave in un cassetto. Rispettare il diritto d'autore, evitando di fotocopiare interi volumi. Area 3. Pratice di insegnamento e apprendimento. Secri.1 Pratiche di insegnamento. Gestire e orchestrare l'uso della lavagna di Ardesia. Usando gessetti di vari colori per massimizzare la chiarezza. Utilizzare l'episcopio e le lucidi per proiettare testi e immagini. Secca 3.2 Guida e supporto agli studenti. Camminare tra i banchi per fornire supporto individuale e offrire un riscontro tempestivo scrivendo note a margine sui quaderni degli studenti. Si 3.3 Apprendimento collaborativo. Usare grandi fogli di cartoncino e pennarelli per favorire la collaborazione tra studenti nella creazione di cartelloni. 3.4 Apprendimento autoregolato. Insegnare agli studenti come tenere un diario, usare segnalibri e pianificare lo studio su un'agenda cartacea. Area 4. Valutazione dell'apprendimento. 4.1 Strategie di valutazione. Usare la penna rossa per la valutazione sommativa e quella blu o verde per la valutazione formativa. Diversificare i formati dei test cartacei. Risposta multipla. Tema: vero o falso. 4.2 Analisi dei dati del processo di apprendimento. Saper calcolare a mano la media dei voti della classe riportati sul registro. Identificare tendenze scorrendo con l'indice le colonne di voti. 4.3 Riscontro sull'apprendimento e pianificazione didattica. Usare timbri con faccine sorridenti o tristi per fornire un riscontro immediato. Scrivere giudizi personalizzati e leggibili sulle pagelle. Area Faimp Valorizzazione delle potenzialità degli studenti. 5.1 accessibilità e inclusione. Assicurare che gli studenti con problemi di vista siedano ai primi banchi, utilizzare gessetti antipolvere per gli studenti allergici. 5.2 differenziazione e personalizzazione. Preparare pile di schede didattiche a difficoltà crescente, permettendo a ciascuno studente di procedere al proprio ritmo. 5.3 partecipazione attiva. Utilizzare le tecnologie analogiche Cam compassi, righe, acquerelli per far sì che gli studenti affrontino in modo propositivo e creativo un argomento di studio attraverso la manipolazione fisica. Area 6. Favorire lo sviluppo delle competenze analogiche degli studenti. 6.1 Alfabetizzazione all'informazione e ai media cartacei. Insegnare come usare un'enciclopedia, un dizionario e l'indice analitico di un libro. Spiegare come valutare criticamente l'attendibilità di un quotidiano. 6.2 Comunicazione e collaborazione cartacea. Insegnare le regole della corrispondenza formale, l'uso corretto della punteggiatura e la gestione dello spazio in un lavoro di gruppo su cartellone. Sai. Punto 3. Creazione di contenuti analogici. Insegnare a scrivere in bella calligrafia, a disegnare in prospettiva, a comprendere come citare le fonti in una nota a piedi pagina. Sai. Nento 4. Uso responsabile dell'analogico. Adottare misure per garantire il benessere fisico degli studenti. Impugnatura corretta della penna. Uso sicuro delle forbici con la punta arrotondata. Sai 6, 6, 5 risoluzione di problemi. Insegnare come risolvere problemi tecnici. Una penna stilografica che perde, la punta di una matita che si spezza, nel temperino, o di agire in modo creativo. Usare il bianchetto per correggere un errore, modello di progressione, no di compedu, si e it's a uno. Neofita dell'inchiostro. È consapevole del potenziale di una matita. La utilizza principalmente come fermacarte. Necessita di assistenza per aprire un libro. Senza danneggiare la copertina. Size 2, scriba esploratore. Ha iniziato a usare penne di diversi colori, ma senza ha un approccio sistematico. Esplora la biblioteca della scuola, ma si affida al bibliotecario per trovare i libri. Size B1, amanuense sperimentator. Integra diversi strumenti analogici, S sperimentando l'uso dell'episcopio e dei lucidi, ma a volte li mette al contrario. Cerca di capire quali penne funzionino meglio per quali obiettivi. 6B2 Maestro Calligrafo. Utilizza una vasta gamma di strumenti analogici con naturale già e in modo creativo. Seleziona con cura la grammatura della carta e il tipo di penna. È il punto di riferimento dei colleghi per riparare il ciclostile. Site C1. Bibliotecario leader. Ha un approccio ampio e coerente all'uso delle tecnologie analogiaiche. Guida i colleghi nell'arte della gestione della lavagna e organizza corsi di aggiornamento sulla classificazione decimale di UI. Site C. D. Gutenberg Pioneer. Metin Discussion e la deguatezza delle pratiche analogiche correnti. Sperimenta la fabbricazione di inchiostro artigianale e sviluppa nuovi approcci pedagogici basati sull'uso di tavolette di cera e stilo. È una rarità preziosa. Fabriano, 31 giugno 2025 dice